Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Akhi, ukhti, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan lindungannya kepadamu. Apakah engkau mencintai istrimu? Apakah engkau menyayangi putra-putrimu? Saya yakin sebagai fitrah seorang suami dia akan cinta kepada istrinya dan fitrah seorang ayah akan mencintai dan menyayangi putra-putrinya kita berkumpul di rumah kita kita ajak anak-anak kita jalan dan tatkala anak-anak menjadi besar kita merindukan mereka kita ingat dengan masa-masa berkumpulnya kita, kebersamaan kita bersama keluarga, istri dan anak-anak. Tapi akan datang satu masa yang kita akan meninggalkan dunia ini selama-lamanya. Dan mungkin tidak kita tidak akan melihat kembali putra-putri kita. Dan kita juga tidak akan memandang lagi istri kita. Hanya ada satu cara agar kita kembali bersama setelah meninggalkan dunia ini yang tidak lama kita hidup di sini. Satu cara itu, sudah Allah sampaikan kepada kita. Dia berfirman, Ya ayuhalladhina amanu, ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka kalau kita ingin bersama kembali setelah kematian menjemput kita, kita jaga keluarga kita. Kita ajarkan kepada mereka agama Allah Subhanahu Wataala. Kita ajarkan kepada istri kita hukum-hukum Allah. kepada putra-putri kita bagaimana mereka mengenal Allah Subhanahu Wataala dan dengan itu harapan kita, istri kita dan kita akan masuk surga Allah Subhanahu Wataala bersama putra-putri kita. Dikarenakan ada orang-orang yang mencintai karena Allah Subhanahu Wataala. Tatkala mereka masuk surga terlebih dahulu, mereka akan mencari orang-orang yang dicintai. Dan semoga apabila istri kita mungkin yang masuk surga terlebih dahulu, dia mencari kita. Dan apabila kita yang masuk surga terlebih dahulu, kita mengharapkan kepada Allah untuk berjumpa dengan istri kita. Kacaranya, bertakwa kepada Allah, ajarkan agama Allah yang benar. Karena dunia ini hanya sementara. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.